Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wadinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafabila billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن القول كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشرح الامور محدثاتها فانكم لمهتدين بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد ايها الاخوه في الله Wal akhawad rahimani wa rahimakumullah wa ta'ala jami'an. Walhamdulillah. Semata matah izin Allah subhanahu wa ta'ala pada subuh yang berbahagia ini kita dikumpulkan Allah ta'ala dalam sebuah majlis yang mulia yakni majlis ta'lim, majlis ilmu, halaqa az yang tidak tersamarkan bagi kita semua akan keutamaan dan kedudukan yang sangat tinggi yang terdapat di dalamnya dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenjurkan kepada kita semua untuk meluangkan waktu kita di dalam Menghadiri majlis-majlis ilmu atau halakah halakah fikir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Ala tertau beryadul jannah. Tidakkah kalian mengembara di taman-taman syurga?". Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya: "Wahai riyadul jannah". Ya Rasulullah, apakah taman-taman surga itu? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan taman surga itu adalah majlisul ilm atau hilakudzikir, yaitu halako -halako zikir. yang dimaksud dengannya adalah majlis-majlis ilmu, majlis-majlis ta'lim. Maka dia merupakan taman-taman surga barakahikum. Sebelum semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita sebagai penduduk syurga nanti di yawmul qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka kita telah mendapatkan keutamaan dari taman-taman syurga tersebut di hadih dunia. Di dalam kehidupan dunia kita ini melalui majelis-majelis ta'lim atau majelis-majelis ilmu. Tetapi di dalam Islam, kita tidak boleh menganggap bahawa kita tidak boleh menganggap bahawa kita tidak boleh menganggap Allah kita tidak boleh menganggap bahawa kita tidak boleh menganggap kita tidak boleh menganggap bahawa kita tidak boleh menganggap bahawa hal yang sangat bermanfaat kepada hal yang sangat utama yang dimana banyak dari manusia melalaikannya atau memalingkan kepada hal yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dua hal yang maghbulun fi hima katsirun minan nas yaitu as-sihhatul faraq dua hal yang tertipu, terpedaya kebanyakan manusia di dalamnya yaitu kesehatannya dan waktu luangnya maka alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Allah taala menggolongkan kita semua untuk menjadi hamba-hambanya yang memiliki tekad yang kuat, semangat yang tinggi. Di dalam menyemarakkan ilmu, di dalam menuntut ilmu dan menyemarakkan majelis-majelis ilmu. Kemudian, Ikhwanifiddin Rahimani Warahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini, saya ingin membacakan kepada uh, kita semua, kepada antum sekalian. Salah satu hadis yang dinukilkan oleh Al Imam Khatib Al-Baghdadi Rahimahullah. Imam Al Hafid Abu Bakar Rahmat bin Ali bin Thabiq. Yang beliau dikenal dengan Khatib Al-Baghdadi Rahimahullah Ta'ala. Yang beliau adalah wafat pada tahun 463 Hijriah. Rahimahullah Ta'ala yang memiliki umur kurang lebih 71 tahun. Beliau memiliki salah satu kitab yang sangat terkenal, yaitu rehleh tufiqul habib, yaitu rehleh di dalam menuntut hadis atau di dalam menuntut ilmu. Maka dalam salah satu babnya, yaitu dikru rehleh tufiqul habib, wal amru biha, wal haszu alaiha, wabayanu fadliha, yaitu menyebutkan rehleh di dalam menuntut hadis perintah. Dengannya anjuran dan menjelaskan keutamaannya Di dalam bab tersebut Beliau menukilkan salah satu hadis, Yaitu pada hadis nomor yang keempat Berkata Al-Imam Khatib Al-Baghdadi Rahimahullahu Ta'ala Setelah menyebutkan sanatnya, saya mengkahi sebagian sanatnya. Nam, berkata misadat haddatana ibnu Dawud kala sami'tu Asim ibn Raja ibni Haywa yuhadthu an Dawud ibni Jamil an kathir ibni Qais. Kala kuntu jalisan ma'a abid derda di masjid di masjid. Fa'atahu rajulun faqala ya abad derda. Jituka minal, minal, minal madinah. Madinati ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam. Li hadithin balagani annaka tuhadithuhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Kala wala jitta li hajatin kala la. Kala wala litijaratin, kala la Kala wala jitta illa lihadhal hadith Kala la Kala fa inni sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ma yakul man salaka tariqan Yatulubu pihi ilman salaka bihi tariqan min turu kil jannah Wa innal malaiikata latadu'u ajnihataha ridan li talabal ilan وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لا يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَكُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءُ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءَ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَأَوْرَثُوا الْعِلْمَ Fman akhazah akhazah bi hadzul waafir. Kam. Beliau menukilkan hadis yang sanadnya dari Musaddad menceritakan kepada Kabi ibnu Dawud, ibnu Dawud rahimahullah berkata, aku mendengar Ausim ibni Raja ibni Haywa menceritakan dari Dawud bin Jamil dari Kefir ibni Qais. Katsir Ibnu Qais berkata, "Kuntu jalisan ma'a Darda." Aku pernah duduk bersama Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu di Masjid Damaskus di Syria Syam. Fa ta'awwajulun fa maka datanglah seseorang kepada beliau berkata, "Ya Aba Darda, wahai Abu Darda, Aku datang kepadaMu dari Madinah, dari Madinah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk suatu tujuan hadis, satu hadis yang sampai kepada aku bahwa engkau menceritakan hadis itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Abu Darda bertanya, walaji tali tidakkah engkau datang dengan kebutuhan yang lain? Maka Orang itu menjawab, tidak. Walali tijarah, tidak pula untuk perdagangan. Dia mengatakan, tidak. Tidak pula sesuatu yang lainnya, melainkan hadis ini. Naam, tidak pula dengan sesuatu yang lainnya. Melainkan tujuanku adalah semata-mata untuk mendapatkan satu hadis Yang aku mendengarkan bahwa hadith itu sampai kepadamu. Maka kemudian Abu Darda radhiyallahu taala anhu berkata, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh sebuah jalan, yatlubu fihi ilman yang dia dengan jalan tersebut menginginkan ilmu, menuntut ilmu. Salaka bihi tariqan minturukil jannah, maka dia berarti telah menempuh salah satu jalan dari jalan-jalan yang mengantarkannya kepada surga Allah Subhanahu wa taala Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang dia inginkan ilmu pada jalan tersebut berarti dia telah menempuh sebuah jalan dari jalan-jalan yang mengantarkannya kepada surga Allah Subhanahu wa taala Wainal malaikat adalah tahu ajeni hakah ridon lito level alim. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu karena ridoh dengannya. Dan sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu alim atas orang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaan cahaya bulan purnama daripada seluruh cahaya bintang-bintang di langit. Nah, cahaya bulan purnama Menerangi seluruh ufuk Barakallahu fikum Adapun cahaya bintang-bintang di langit Hanya menerangi di seputarnya saja Sehingga terpaut terlampau jauh Keutamaan Cahaya bulan purnama Dibanding dengan Cahaya bintang-bintang Di langit nah, Dengan kata lain Bahawa Orang yang Berilmu manfaatnya bukan untuk dirinya saja Tetapi melampaui manusia yang lain Manusia yang banyak Adapun ahli ibadah Keutamaannya hanya terbatas pada dirinya saja Tidak terlampaui pada orang lain Dan tentunya yang dimaksud di sini adalah Ahli ibadah yang membangun ibadahnya di atas syariatillah di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan di atas ibadah yang bid'iah yang menyelisihi Sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam atau Sunnah para Salafun Salih dari kalangan Sahabah, Tabi'in, Tabi' Tabi'in dan orang-orang yang mengikutinya dengan ikutan yang benar. Kemudian lanjut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Wa alim la yastaghfir lahu man fi fil ard Sesungguhnya orang yang berilmu benar-benar akan memohonkan ampun atasnya seluruh penduduk di langit yakni dari kalangan para malaikat wa fil ard dan seluruh penduduk di bumi wa kullu shay dan segala sesuatu hatta al-hitan fi jawbil ma hingga ikan di perut lautan pun ikut memohonkan ampun kepada ulama, kepada al-alim, orang-orang yang berilmu barakalafikum maka, ini keutamaan yang sangat besar, barakalafikum bagi mereka ahlil ilm. dan nah, seluruh makhluk di langit dan di bumi akan memintakan ampun kepadanya sampai-sampai ikan di perut lautan di dalam riwayat yang lain ya hatta namla biju halaha hingga semut di lubangnya pun ikut memohonkan ampun kepadanya yakni kepada orang yang berilmu inal ulama warasatun anbiya kemudian rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya para ulama adalah pewarisnya para nabi dan sesungguhnya para nabi tidaklah mereka mewariskan dinar dan dirham. Tidak mewariskan harta. Akan tetapi mereka hanya mewariskan ilmu. Inna ma'warrafu ilm. Faman akadahu akadha bihaddin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut. Maka sungguh dia telah mengambil. Ambil bagian yang terbesar. Yakni kekayaan yang terbesar di dunia ini. Adalah ilmu. Warisan ilmu barakalofikum. Ilmu syariat Allah. Naam, bukan harta benda. Inilah yang diwariskan oleh para nabi. Naam. Jadi ke hakikat kekayaan yang sesungguhnya adalah ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin memiliki kekayaan dan menggenggam kekayaan dunia ini, ya. Maka dia hendaklah membekali dirinya dengan ilmu syariat Allah subhanahuwataala, Al Quran dan Sunnah Rasulnya, Shallallahu alaihi wasallam, dan dengan pemahaman dan praktek dari para salaf, iaitu para salafun asalaf dari kalangan sahabat, tabiin dan tabi' tabi'in khususnya, ya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ikutan yang baik. Karena mereka itulah yang mendapatkan rezekiah, rekomendasi dari Nabi kita s.a.w. Khairun nasiqarni, thumma alladina yalunahum, thumma alladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah di zamanku, yakni para sahabat. Kemudian setelahnya, yakni para tabi'in. Dan setelahnya lagi, yakni para tabi' tabi'in. Maka barakallahu'alaikum. Hadis ini menunjukkan kepada kita akan... Keutamaan menuntut ilmu. Keutamaan rihlah di dalam mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak tersamarkan bagi kita semua barakallahu fikum. Ya, hadis yang lain yang juga dinukilkan di sini oleh Syekh Imam Khatib al-Baghdadi rahimahullah ya ini hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an huma. Ya, yang juga mengadakan safar ya sebulan kurang lebih naik di Syam ya untuk mendapatkan hadis nah yang beliau dengarkan di sana ada Abdullah ibn Unais radhiyallahu taala maka sampai-sampai sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala Menju, men membeli unta. Ya, unta bukan nilai yang yang sedikit. Memiliki inilah yang besar. Mengapa sahabat Jabir mengkhususkan untuk membeli seekor unta dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka mencari satu hadis yang beliau dengarkan dari seorang sahabat yang mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Abdullah ibn Unais r.a. Maka kemudian beliau berjalan sebulan penuh. Barakallahu Barakalafikum. Ini menunjukkan keutamaan, ya, melakukan safar rehla di dalam menuntut ilmu dengan tujuan menuntut ilmu syariat Allah subhanahu wa taala. Nah, maka semoga kita semua barakallahu barakalafikum termasuk di dalamnya, iaitu yani orang-orang yang berkorban mengeluarkan hartanya upaya dan juhudnya tekad dan semangatnya waktunya tidak lain dan tidak bukan barakallahu dalam rangka thalabul ilmi syar'i dalam rangka menuntut ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala maka barakallahu fikum di sini pentingnya untuk kita semua meluruskan niat-niat kita nah innamal a'malu binniyat kita tinggalkan keluarga, tinggalkan pekerjaan, aktivitas kita semua ya, sepekan, sekian hari, semua akan ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan nilai yang tidak terhingga. Jika dilandasi dengan niat yang benar, niat yang lurus. Oleh karena itu barakallahu fikum dalam hadis yang lain yang ma'ruf yang sering kita dengarkan Ya, bahayanya orang yang Menuntut ilmu Tetapi niatnya tidak benar Tidak lurus Ya kata Nabi SAW Man <tuh> talab al-ilma Liumariya bihi sufaha Au liyubahiya bihi ulama Au liyasrifabujuhan nasi ilaih Fahuwa nar." Barang siapa menuntut ilmu Tujuannya Adalah untuk Membodohi orang-orang yang bodoh Ya, untuk membantah orang-orang yang bodoh. Dia tahu bahwa orang ini tidak berilmu atau kurang ilmunya. Lalu dia seenaknya Barakallah Fikum. Makai ini orang yang memiliki ilmu, namun niatnya buruk untuk mendebat orang yang bodoh. Ya, bukan untuk di, di, di, di, diajari, diajak ke jalan yang benar. Tapi justru disiasati. Dijauhkan. Barakallahuikum. Kemudian yang kedua. liubang Liubahiyabihil ulama. Orang yang menuntut ilmu tujuannya untuk berbangga-bangga di hadapan ulama. Nah. Untuk menunjukkan bahwa dia punya ilmu. Di hadapan ulama. Atau mendebat ulama. Maka ini juga niat yang sangat berbahaya. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, liyashrifah hujuhan nasi ilaih. Kemudian dia menuntut ilmu tujuannya untuk memalingkan manusia, wajah-wajah manusia kepadanya. Agar orang melihat dia, bahwa dia orang yang berilmu. Naudzubillah. Maka kata Nabi SAW, Bahwa finnar. Dalam riwayat, ada khalahullahu an-nar. Allah akan memasukkan dia ke dalam api neraka. Nasallahu salamata wal afiyah. Nah, maka seseorang yang akan mendapatkan keutamaan yang besar, yang tidak terhingga dari menuntut ilmu, keluar dari rumahnya dengan tujuan ilmu syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan niat yang benar, maka dia akan meraih hutaamani yang sangat besar, kekayaan yang hakiki di dunia wal akhirah. Kekayaan di dunia terlebih-lebih di awal akhirah yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Perjumpaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naam. kemudian ikhwan fill din dan akhwat fill rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Di dalam hadis ini terdapat pembicaraan dalam sanatnya, namun dia memiliki syawahid dan juga mutaba'at ya memiliki penguat-penguat dari jalan yang lain dengan lafat yang berbeda namun maknanya dekat maka saya bacakan dari sebagian lafat-lafat tersebut barakallahu fikum dari penguat-penguat hadis tersebut Naam di adalah Hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Naam, Hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa 'an mu'minin qurbatan min qurabid dunia. naffasa Allahu 'anhu qurbatan min qurab yawmil qiyamah. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni abdi ma kana abdu fi auni akhih." Wa man salaka tariqan hil tabi sufihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah Wa majtamaa qaumun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarusuna hu bainahum illa nazalat alayhim musaffina wa rahma wa haffathumul malaaika man indahu wa man amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang nafasun mukminin qurbatan min qurbi fiddunya. Barang siapa ya yang memberi nafas dari seorang mukmin, yakni melapangkan seorang mukmin kesulitan dari kesulitan-kesulitannya di dunia, nafas allahu anhu qurbatan min qurbi yaumil qiyamah maka kelak Allah akan memudahkan melapangkan dia dari kesempitan-kesempitan di hari kiamat. Subhanallah. Ini keutamaan menolong saudara kita sesama mukmin yang memungkinkan untuk kita menolongnya, kita membantunya, maka kita membantunya barakallahu fikum. Karena Syariat kita dibangun di atas ta'awun alal berdua taqwa Maka barang siapa yang memudahkan Melapangkan sempitan Saudaranya dari kesempitan dunia Allah akan melapangkan dia dari kesempitan di hari kiamat Dan barang siapa memberi kemudahan Kepada orang yang kesulitan Maka Allah pun akan memudahkan dia Di dunia Dan di umul akhirah Barang siapa yang menutupi Satara musliman Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim Maka Allah Ta'ala akan menutupinya, menutupi aibnya, aibnya di dunia wal akhirah. Dan Allah senantiasa dalam pertolongan hambanya, selama hamba itu di dalam pertolongan terhadap saudaranya. Jadi, pertolongan Allah sangat terkait dengan pertolongan kita kepada saudara kita. Waman salah katorikon, barang siapa menempuh sebuah jalan yang dia inginkan dengan jalan itu ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah. Yang mereka mempelajari, membaca. Kitab Allah. Dan mempelajarinya. Ya tentunya. Termasuk di dalamnya. Kitab Allah dan sunnah Rasulnya SAW. Barang siapa yang membaca dan mempelajarinya. Tidaklah melainkan akan turun kepada mereka sakina. Yakni ketenangan, kebahagiaan. Wa gasyat rahmah rahmat Allah, kasih sayang Allah, meliputi mereka. malaika Dan para malaikat-malaikat menaungi mereka. Dalam riwayat Abu Darda yang telah kita sebutkan, yang telah kita bacakan para kalafikum, yaitu para malaikat meletakkan sayap-sayap. La -sayap. da'u ajni hataha. Ribam li talab al Ya, Para malaikat-malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya. Kepada orang-orang yang bermajilis ilmu. Naam. Ya, Dan para malaikat adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki sayap. Ya, Ada yang dua sayapnya, ada yang tiga, ada yang empat. Masna ya. wa tulafa wa ruba. Ada yang ratusan sayap. Seperti Jibril alaihissalam memiliki enam ratus sayap barakallahu hikm sehingga malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada mereka para penuntut ilmu. Kemudian lebih dari itu semua zakarahumullahu biman indah. Allah taala menyebut mereka, menyebut nama-nama mereka di sisi para malaikat. Nah Jadi dijelaskan para ulama seperti Imam Ibnu Jama' al-Kinani rahimahullahu taala bahwa Para malaikat meletakkan sayapnya Ya Karena riba Ya Senang cinta dengan apa yang mereka Amalkan Barakalafikum Bersamaan dengan itu mereka mendoakan pengampunan, mendoakan rahmat Berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah ta'ala menyebut nama-nama mereka Di sini ketika Allah menyebut nama-nama mereka ini ya menunjukkan amalan yang mereka lakukan adalah amalan yang agung, amalan yang sangat besar barakallahu fikum sehingga menunjukkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir hadis ini wa man bahto abihi amaluhu lam yusra bihi nasabuh, barang siapa yang berlambat-lambat amalannya, berlambat-lambat -lam, dalam amalannya, maka tidak bisa nasabnya itu mempercepatnya. Maksudnya orang yang Lambat dalam beramal, ya, loyo, malas, tidak semangat, maka nasabnya, walaupun dia bangsawan, walaupun dia memiliki kekayaan, kedudukan, ya dan nasab yang tinggi, tidak bisa menolong dia. Yang menolong adalah amalan soleh, Ba'da taufik, ba'da ridho Allah, ya, yang menolong kita adalah amalan-amalan soleh kita. Barakallafikum Wallahu Ta'ala A'lamu biswab Dan di sana uh, terdapat lapat-lapat yang lain Yang uh, menguatkan hadis ini Di antaranya adalah lapat yang uh, Man kharaja min baytihi Siapa yang keluar dari rumahnya Dengan tujuannya untuk menuntut ilmu Keluar dari rumahnya Tujuannya untuk menuntut ilmu Maka dia mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis tersebut Yang ini dalam hadis Abu Darda maupun dalam hadis Abu Hurairah dan yang lainnya barakallahu fikum wallahu taala alamu biswat lebih kurangnya saya mohon dimaafkan akhirudawanan alhamdulillahirabbilalamin subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh